من البهو هبت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم وكف القيوم تنادي تنادي ألا من جلا من البهو هبت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى Iyahu sumumi wa kaful huyuhumi tunadi tunadi ala min janah fašarhum juhaku lakum umati yuridu il fanaha marakhu sama faya umati amusitu usmati Draga braćo, uvažene sestre Assalamu alaikum Dobrodošli na predavanje o temi muslimanje je Musliman brat Naš večerašnji gost i, možemo slobodno reći, domaćin u ovom prostoru je Hafiz Adnan Merkonjić. On će govoriti o toj temi, a u uvodu nekoliko naznaka o onom što nas je večera se okupilo, što je bilo povod sebe našem okupljanju. Reću ja, Midhat Kasap, volontijer Udruženja Solidarnosti iz Bihaća, Solidarnosti iz Bihaća koja djelaju u Zemice čišće od dana. Govorit i moj kolega, volontijer, saputnik na putu do Turske i Sirije, Mirsad Bajramović, stačno prije deset mjeseci smo krenuli iz Bosne i Hercegovine preko Srbije, Bugarske, do Juga Turske, a potom i Sirije. Sada je u toku priprema za novi konvoj i u uvodu ćemo dati osnovne podatke o tome šta radimo, šta planiramo raditi, a potom će predavanje o temi musliman-muslimanobrat, kao što sam rekao, održati magistar Hafiz Adnan Mrkonjić. Veći devet udruženja je uključeno uz solidarnost sa provostora Bosne i Hercegovine i četiri internet portala u ove naše aktivnosti s ciljem da do početka januara ili možda još sednicu dvije više prikupimo što više sredstava ovaj put samo novčana sredstva za ono što je najnauphodnije stradalnicima u Siriji stradalnicima na granici Sirije i Turske to su dakle ranjenici djeca starci iz lica e, teške su i bolne slike koje ovih dana kruže internetom prije svega djece koja spavaju na kamenu, na seđadi na jorganu ili nekom starom dušaku e, na snijegu e, u izvrtov teškim uslovima i sve to daje nam obavezu više da ono što je našoj mogućnosti učinimo kako bi se istina o stradanju naroda Sirije čula što dalje. Ne samo istina o stradanju naroda Sirije, jer mi iz Solidarnosti u poslednjih godinu dana radili smo dosta i kada je u pitanje pomoć Palestinija, u Palestiniji je ponovo pomoć izvrtno potrebna, jer čuli ste da je velike poplave, čuli ste da, je, da su skladišta hrane prazna. Moj prijatelj, brat Mirsad, boravio je u Palestini, dakle, jedini humanitarci iz Bosne Hedinu koji je u Palestinu i uručio onu skromnu pomoć koju smo oskupili unutar solidarnosti, dakle, on je bio na tom putu, pa će vjerovatno nešto u svom vraćanju reći i o tome. U Zenici smije da kažem da, kada je Zernica u pitanju i prošli put i ovaj put u ovoj našoj aktivnosti su udruženja knjiga Izvor, a, asocijacija da firmacija humanijih ideja AHI, e, tu je i web portal Islam My Life, AKOS, dakle, pošto uh, govorimo o druženjima koja imaju svoje aktiviste u Zenici koja su uh, svim srcem uključena u ono što mi radimo. Ciljena je, dakle, da u narednih 20-ak ili 20-ak dana, maksimalno mjesec dana, uh, uradimo što više, a usmjerili smo se, se na ovaj vid pomoći, dakle, da nakon tribina, svojim dobrovoljnim prilozima, uh, pomognemo uh, uplatom na račun Zirad banke, uplatom uh, svojih kromnih srestava u ovim prilikama ili u Zenici uplatom uh, na priznanicu kod kolege Mirsada. Uh, učinimo svi zajedno što više i da širimo uh, ove informacije o koje čujemo kako bi uh, broj onih koji će se uključiti u našu akciju bio što veći, a samim tim ako Bog da i puno više razloga na onom svijetu da kažemo, kada dođemo polagati rašun da smo mi kao muslimani bili svjesni situaciji naših, naše braće i sestara u islamskom svijetu i da smo učinili onoliko koliko smo mogli da doprinesemo da im bude lakše. Evo, večeras je ova tribina u tom cilju. Hafiz Adana je već jednom bio u ovoj misiji, nakon jednog predavanja prikrovanja stredstva za ove naše aktivnosti. Jučer je bilo aktivnost u biti je, dakle, ne u našoj organizaciji, kada je u pitanju unošta solidarnost u Narodnu subotu između Akšama i Acije u Džamine Kalibunaru biće će također jedno prigodno predavanje o ovoj temi. Aksinat će biti bačen na stradanje najmlađih, a u istinu broj onih koji su, kada je o djeci riječ stradali, u Siriji je nepoznat, Zna se samo da u posljednjih godinu dana, dakle od novembra prošle godine do ove godine, do novembra ove godine oko 3000 djece je stradalo u Siriji. Osim te aktivnosti 21. u travnju 29. ovdje u Zenici u Dom penzionera naš gost biće Fatmir Alispahić i govorićemo o temi djeca Sirije. Planiramo da u ove aktivnosti uključimo i širi krug ljudi i Uh, jedna od aktivnosti trebalo se u Desinistanskom pedagogčnom fakultetu u Zenici i uh, taj sadržaj trebalo bi do kraja ovog mjeseca da organizujemo u, u saradnji sa asociacijom za afirmaciju umanih ideja Ahiju i Zenici i našom sestrom Elmom Petićehajić koja je uz kolegu Mirsada Bajramovića mene i uh, Hafize Safeta Halilovića i uh, Halil Efendiju Mehtića, doktora uh, dio okosnica tima koji radi ove aktivnosti, naravno da spomenem, da ne zaborim, našeg brata Bilala Isakovića Islam My Life TV, koji su uradili jedan prigodan džingl i uputili ga ne samo na prostoru BiH, šire i da se na taj način pokuša doprinjeti buđenju svijesti o stanju u Siriji. Ja ću sad dati riječ svom dragom bratu, prijatelju, saradniku Mirsadu, saputniku, da kažem samo jednu rečenicu još uh, o njemu. Dakle, on je sam kada je bio konvoj uh, u prošle godine u februaru, uh, iako mu je 66 godina, prevezao više od 6.000 kilometara, da ga, dragi Allah, nagradi. A vidite kako mamah mašal. Nakon sada, najnoviji izvješća što imamo vezano za Siriju, za Palestinu, da... Uh, U svojoj mogućnosti pružimo onoliko koliko možemo. Dakle, i mi smo ujedno, kao i oni, došli u jedno iskušenje da se vidi koliko ćemo se mi odazvati njihovim potrebama. Naravno, to je naša dužnost, a o svemu tome više će se aspekta duhovnog reč naš Hafiz Adnan Mrkonjić. Dakle, ja toliko. Inna alhamdelilah, wanasta wa na ahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa billahi min šururi anfusina, wa min amalina,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 inna allaha kana alaykum raqiba ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimaa emma ba'd zahra pripada allahu subhanahu wa ta'ala inaka salavat i salam na muhammada salallahu alayhi, alayhi wa sallam na njegovu časnu porodicu na njegovu ashaabe na svedi edni ke kwa islaide postanika alayhi wa sallam na pravom putu dosu nikdana kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kuranike Rimu Innemel mu'minune ihve Vjernici su braća. Islam kao vjera sa dolazkom poslanika uspostavila je bratstvo među ljudima. Islam ne poznaje granice. Ne poznaje nacionalnost. Poznaje samo iman. Zato Allah kaže ovde El mu'minun Innemel mu'minune ihve Vjernici su braća. Neko može postati ceo pitanje, reći kakve veze imamo mi sa Sirijom. Pogotovo danas, u vremenu u kojem je škaklivo govoriti o Siriji. Jer su mediji izvršili toliki pritisak na javnost, da onaj ko progovor o Siriji faktički se ubrava među teroriste. Mi smo narod koji je prije 20 godina prošao veliki belaj iskušenje, musibet koje se pogodio. Nama niko ne treba govoriti o tome šta je musibet I šta znači živjeti tri i četiri godine pod opsadom ili ispod raketiranja, pucanja i ostali stvari. Mi to nismo zaboravili. To je ono što prolazi muslimani Sirije danas. Naša braća. Meni je tješko govoriti o pomoću Arapima. Jer ja za sebe, iako sam bošnjak, često volim reći da sam Arap. Više od pola svog života sam provjela u Arapskom svijetu. Ti ljudi su me naučili sve što znam. Dali su mi ono što mi moja država nije dala. Škoval, školovali su me u srednje škole do magistrata Džabi. Da je domog oca bilo ne bi mogao. Ne bi se imao čega odreći da mene pomogli. Kao ja, ima desetine momaka koji su kao dječaci otešli vani i vidjeli u praksi šta znači bratstvo šta znači pomoć šta znači voljeti tu ljubav ja nisam osjetio riječima nego dijelima kad god je trebalo oni su tu bili za nas ja sam u jeku rata u BiH bio na školovanju u Kuvajtu U tom dobu reći nekome da se iz Bosne je bio bingo u Ravskom svijetu. Ti ljudi su nas strašno voljali dan danas i pomagali nam. Zato danas je došlo vrijeme da mi uzvratimo njima za ono što su oni dali nama. Da pokažemo da su granice nešto što nas ne zanima da je ono što nas veže sa našom braćom u Siriji islam i zato danas ovo predavanje nosi naslov musliman je muslimano brat to je dio hadisa poslanika lesa, koji kaže el muslimu ehul muslim musliman je brat musliman musliman je brat musliman koji je musliman I ko je kome, brat? Musliman je svaka osoba koja smatra Allaha Bogom i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam poslanikom. Bez obzira gdje on bio, ako se nalazi u Australiji ili u Indiji ili u Africi, on je moj brat. I ima veća prava kod mene kao vjernik od mog rođenog brata koji nije vjernik. To je islam. Mohamed, a.s., kada je došao, objavio je rat nacionalizmu. Od kojeg nikakvog hajra nema, mi smo na ovim prostorima živjeli u jednoj obmani 50 godina da postoji Bratstvo jedinstvo. I onda smo vidjeli na dijelu šta je to u stvari. Da je to bila priprema za novi pokolj. Da se ljudi uspavaju, da se u njima ubije volja i da se u njima ubije prema neprijatelju i onda neprijatelj djeluje. Kada su nas napali, mi nismo bili spremni. Jer smo vjerovali u bratstvo i jedinstvo. I danas ima ljudi koji u to vjeruju. Poslije svega što se dogodilo, ima ljudi koji vjeruju u takve laži i takve obmane. Jedino bratstvo koji Islam priznaje je bratstvo po vjeri. Mohamed a.s. kada je došao u Medinu, prvo što je uradio uspostavio je bratstvo između Muhađira i Ensarija. Do te mjere da su se nasljeđivali. Kada neko preseli, Miraz mu uzme onaj čovjek koji mu je bio brat po vjeri. Ali ono što je specifično i što je bitno za nas je da pogledamo kako su Ensarije, kako su oni prihvatili to bratstvo. Oni su morali sve Muhadir nisu imali ništa. Ono što se dogodilo je da svaki muhadžir primatio ensariju kao svog brata i dao mu polonog što ima. Podijelio sa njim svoj metak. Vi ono su poznate, poznate kazivanja o njihovoj požrtvovanosti. Kaže Allah svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u suri Al-Anfal: "Ho je koji ajedaka binasrihi wa bil mu'minin." On je taj koji te je pomogao svojom pomoći i sa vjernicima. Kaže Allah, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ I ujedinio je njihova srca, srca vjernika. Jer u, među muslimanima u Medini je bilo razni plemjena arapskih, Perzijanaca, Rimljana, Abesinaca, raznih nacionalnosti. Allah kaže, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Kaže, Allah je ujedinio njihova srca kaže svom postaniku, alaih salam, lau anfaqte ma fil arudi džemi'an, ma alaf tebe Kada bi udijelio sve što na zemlji imašti, ne bi mogao ujediniti srca ljudi. Jedina ideja, koja može da ujedini razne nacije, je vjera. Imanu Allaha. Ja ne mogu biti miran i uživati na dunjaluku a moj bac To je za vjernika nenormalno stanje. Da ne osjeća bol, tugu. Mohamed Ali Saram kaže u hadisu, ko od vas vidi zlo, neka ga promijeni rukom. Mi nismo ostan da promijenimo zlo rukom. Kaže, ako ne može rukom, neka ga promijeni jezikom. Nešto kaže protiv toga. Kaže, ako ne može ni jezikom, neka to mrzi srcem. I to je najmanji dio imana, kaže poslanik Ali Issalam. Poslije toga nema imana. Znači insan koji nema senzora u svom srcu, prema boli muslimana u svijetu, je ko, muslima, čovjek koga ne zanima musibet muslimana Palestine, Sirije ili bilo koje druge zemlje, taj čovjek mora da preispita svoj iman. Jer vjernik kada čuje da mu je brat u nevolji djeluje. Mohamed Ali Issalam kada opisuje muslimane, kaže primjer muslimana u njihovoj samilosti, ljubavi, pod pomaganju je kao primjer jednog tijela. Ako to tijelo zadesi bol, u jednom organu, čitavo tijelo, kaže poslanika, boluje od nesranice i groznice. Ako te boli zub, ti ne možeš spavati. Čitavo tijelo pati. Gdje god ti osjećaj bol, čitavo tvoje tijelo pati. Da li mi danas osjećamo ništa prema, prema onom što se događa u istanskom svijetu? I mi danas često čujemo, čak i neki ljudi koji su muslimani, govore, to nije naš problem. To je u Aziji. Kakve veze imamo mi sa tim? Imamo imanske veze. Neprekidive veze. I niko ne smije sebi dozvoliti da padnije pod utcaj medija i da kaže, mene ne zanima problem muslimana u Siriji. Mi, ja sam rekao, mi znamo kako su ti ljudi stali uz nas. Bez obzira koliko pojedince pokušavali da ocrne tu sliku i da govore da su ljudi imali loše namjer kad su dolaze da nam pomognu ovdje. Na kralju danas je ispalo da su naši agresori bili dobro namjerni, ali su Zlonamjerni Arapi i muslimane koji su došli da nam pomognu ovdje, oni su problemi na, u Bosni Naš tako stanje. Danas niko nije kriv sem grupice Arapa koji su došli ili nešto uradili, pomogli ili tako dalje. Arapi su jedini narod na zemarskoj kugli koji kad ti da nešto ne traži zaozvrat ništa. Ja sam svjedok toga. Jedini narod koji kad ti da nešto nema namjere da te traži nešto poslije godinu, dvi i pet. Svi ostali koji su nam davali imali su namjere od onih iz Amerike do preko onih iz Irana i ovi koji su najbliži nama ovdje. Kogod je pomogao, tražio je nešto za uzvrat. I pogledajte danas u Bosni i Hercegovini. Puno se projekata finansira i dalje iz raskog svijeta. Ali nikad nećete naći da su Arapi došli i uslodavali nekom nešto ovdje. Iz ljubavi to radi. Dok neko da nešto i posle pola godine hoće da on tu nešto organizuje i da on djeluje i da on radi nešto. I mi vidimo da pojedinci po našim medresama plešu, igraju, jesu dali da se izradi internat za, žen, za, za, za žensku medresu. Traže za uzrat usluge, hoće da uđe, un, uđe unutra da svoju ideologiju nametnu. O niko ništa ne priča. O niko ništa ne priča. Dok se, nažalost, u čiste namjere ljudi ulazi i predstavljaju se kao kao teroristi. Mi imamo danas u našoj zemlji napad na čak investitora Arape, koji žele uložiti svoj metak, plaše ih ovdje, potjerivaju ih odavde. Ko? Mi bošnjaci, ili ljudi iz naših redova to rade, i tjeraju ih našim neprijateljima pekodrine, tamo im pripremaju teren. I to je njihova misija ovdje kod nas. Nikad muslimani nisu gore patili od onda kada i muslimani pate. Kada se tvoj čovjek uzme patiti i muči ti, tek onda vidi šta je musibet. Požališ da ti je nepijatelj ostao na vlasti. I ko čita istoriju, to će vidjeti. Gdje god je musliman, evo dašmo primjer. Čita arapski svijet je bio koloniziran. Englezi, francuzi, italijani. Oni se borili s svojimi životima da oteraju te ljude iz svoje zemlje. Te dobanamirne ljude. Niko ne govori o tim ljume da su pobili dole stotine, hiljada ljudi ili milijone ljudi. O tome niko ne priča. Kada su ali te neprijatelje, šta se dogodilo? Došli su ljudi gori od tih neprijatelja. Došao je Hosni koji je gori bio od Engleza i Francuza. Došao je Esed koji je gori od Engleza ili Francuza. Ili Gaddafi koji je gori od svih njih. I pokazao svom narodu šta znači musibeti Sibeti Zato kaže, svaki musliman ne smije dozvoliti sebi da mu neko tu vrpcu, tu nit koju ga veže sa muslimanima u svijetu, da mu neko tu nit i tu vrpcu prekine. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, el muslimu ehul muslim, musliman je brat muslimanu. Šta proizlazi iz tog bratstva? Jeli bratstvo samo da kažemo teoretski smo mi braća i to je to kaže postani kale salam u desetinama hadisa gori na u tem kaže la ya hadis Buhari la yzlimuhu ne čini mu zulum to je prvo pravo tvog brata muslimana ko tebe to što ti nečeš nekom činiti zulum nije tvoja dobrota nego to je njegovo pravo ko tebe Kaže, la javlimuhu, wala juslimuhu, niti ga prepušta samom sebi. Kada je u nevoli, stane uz njega. Pomogne mu. Kako? Kako može? Ako može, životom. Ako može, i metkom. Čim može? Može, dovom. Zavisno kakva je situacija. U hadistu koji bježe, ima muslim, kaže, wala javlimuhu, ne ponižava ga. Ne iznevjeri ga, kada mu je pomoć potrebna. Kaže i ne ponižava ga. To su prava jedni, jedni nas kod drugih. Ne smiješ mi činiti zulum. Ne smiješ ne poniziti. Ne smiješ ne prepustiti nevolji. Ne smiješ ne ponizav, ponižavati. Na kraju hadisa u Rivadu Muslima, poslanik Ali Isselam kaže Bi hasbimri in minashrri an yahqira akhahu almuslim. Čovjekuje od zla dovoljno da mrzi svog brata muslimana. Da ponižava svog brata muslimana izvinite. Koliko ti je zla dovoljno na ovom svijetu da učiniš uk te živ jedna stvar da ponižavaš svog brata muslimana. Da se smijaš sa njim. Ko to učini, ta je počinio jedan od velikih grijeha u islamu. Jedne prilike Abdullah ibn Mesaud, ashab postanika alaihi salam, se popeo na drvo. A bio je starac imao je tanke noge. I ashabi su bili ispod drveta. I kažu njemu, smiju se sa njegovim nogama. Kako su mu tanke noge? Smiješno je. Muhammed alaihi salam je tu bio i to čuo. I kaže im, je li se smijete zbog njegovih tankih nogu Tako mi je Allaha jedna od njih je težava brda Uhud. Jedna. Nemoj vagati stvari svojim, svojom vagom, svojim rezonom, nego gledaj kako je to kod Allaha. Koliki je to grijeh kod Allaha? Neko tebe. Ti nekada uradiš grijeh za koji misliš, da nisi ništa uradio. Najuđe žena muslimanka, ti sa imam ismijavaš. Ili čovjek vjernik, ti sa im ismijavaš. Normalno. Igramo se, šalimo se. Muhammed a.s. u bici putuje sa ashabima i sa njim u bici munafici putuju. Dok su se odmarali i pripremali za bitku, jedna skupina monafika vidjela ashave i kaže, nismo nikad vidjeli veće kukavice i proždrljivije ljudi od ovih ashaba u čaška Kur'ana. Nije veći. Uzeo je u usta osobe koje su kod Allaha velike. Možda nekad govoriš o nekom čovjeku na putu, a on kod Allaha vredniji od tebe sto puta. Ne dati ti Allah da o njemu govoriš. I zbog toga što si o njemu pričao, Allah ti upiše to kao veliki gdje. Kaže, nikad nismo vidjeli veće kukavice, niti proždrljivije ljude od ovih učača Kur'ana. Kaže jedan ashab, tako mi je Allaha, ja ću se žaliti Muhammedu alaihissalam dok vaših riječi. To su velike riječi. Pazite, drago braćo, mi često živimo ovako na nekim sjelima gdje ljudi napadaju ljude, ali niko ne reaguje. sjediš na sjelu ko se ništa nije dogodilo. Neko pljuje po Efendiji, po, po, po Daji, po bilo kome. Ti šutiš. Ovo ja sad nije htio šuti. Kad je to nepravedno, to je zulum. A ja neću da, da bude na mjestu se čini nekom zulum. I kaže, ja ću se požaliti Allahom, poslaniku, na vas. Nije ni došao do poslanika, a je stišao. On nije uspio da dođe na tijeki sto metara. Nije stišao. Nije stigao. Ajete je Allah spustio. Kaže Allahu u ajetu ovim ljudima. Govori. Kaže Qul ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum te stahziun. Reci da se vi sa Allahom i njegovim poslanikom i njegovim ajetima ismijavate. Kaže Allah njima kad kefertum ba'de imanikum. Postali ste nevjernici posle vašeg imana. Rekli rječenicu, Allaho postanik im titira ajet, oni idu za postanikom Ali Isselam zaustavljaju kamilu. Kaže, Allaho postanik, stani, mi smo se samo igrali, smijali se, zafrkavali se. Kaže postanik Ali Isselam, zašto se sa Allahom i njegovim postanikom i njegovim ajetima vi smijavate, vi ste ne vjernici, a bili ste u vjevnici. Jedna rječenica, jedna rječenica, kaže postanik Ali Isselam u hadisu koji biže mami Buharajem uslijem. Kaže čovjek izgovori rič, Ne obraća pažnju na tu rič. A ti znači, kod njega ta riječ nije vrijedna, bezazlena, ništa posebno nije rekao. Kaže Allah ga zbog te riječi baci u jehennem onoliko daleko između istoka i zapada. I u drugom rijavetu kaže 70 godina ga baci u jehennem. Zbog gdje je riječ koju rekao sam. Tako kaže nam Allah. Mi mislimo Po našim nekim rezonomima, da to ni ništa posebno, to će biti mala kazna ako je ušte i bude. Možda želite koliki je grijeh nešto kada Allaha. ne kod tebe, ne po tvojim mjerilima, nego po mjerilima Allaha subhanahu wa ta taala. Bi hasbi imri in min ash-sharri muslim Dovoljno je čovjeku zla i previše da poniži svog brata muslimana. Da poniži svog brata muslimana. Kaže poslanik kari selam hadisu koji je od Ima Bukharija kaže: "A fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Ko bude, ma meslam kaže, ko bude sebrinu o problemu i potrebi svog brata, kaže Allah će sebrinu to njegovim potrebama. Ko se bude brinuo o potrebama svog brata muslimana, Allah će sebrinu to njegovim potrebama. U drugom hadisu poslanik kari selam kaže: Kaže, da odem za potrebom svog brata muslimana, da odem za potrebom svog brata muslimana, svejedno, ostvario mu potrebu ili ne? Kaže, poslani, sam bolje nego da sjedim u itikafu u svojoj džami mjesec dana. Mi želimo pomoć. I ova akcija koju naša braća sada povode, je samo dio onoga što mi dužni da uradimo. I oni nama skidaju lagu s obraza. Svakom nas je drago kada vidi da smo mi nekom pomogli. Koliko možeš, tak naša taj vera, ne duđi što ne možeš, oni što ne možeš. Mi da se odreknemo svojih kafa za mjesec dana u, u centru i u kafićima da pijemo, mi možemo odgaziti jedan konvoj. Samo kafe da da ne ispijamo mjesec dana. To su potrebe. Ja sam vam govorio davno da se stvari i dijeli na tri vrste. Nužne potrebe za čovjeka. Niko od tebe ne traže da se odreknješ nužnih potreba svojih. Kao što je stan, hrana, piće. To moraš imati. Nemoj se toga odrecati. Ostavi to kod sebe. Drugo, kaže, su potrebe samo. Ne nužda, nego potreba. Znači, ti treba da imaš auto ili treba da imaš nešto u kući, a ne moraš da imaš. To imaš jedan trose, ti odmiješ još fotelje. Nemoš na fotelje. Možeš da odješi fotelje. Nema potrebe za njom. Možeš da je na drugom mjestu sjesti. I toga se nemoj odreći. Nekad te u tvojim nuždama, stvarima koje su nužda za tebe, ne uživaj uživaju onim što ti potreba za tebe, ali pokušaj se odreći onoga što je višak, što su ukrasi ovog svijeta, kao ispijanje kafa, odlazak na roštilj, na zimovanje, ljetovanje i ostale stvari koji nisu nužda, niti potreba. Toga se trebamo odreći. Niko od tebe ne traži da se odreći kao ashabi, koji su se odvecali ovih nužnih stvari za život. Dođe čovjek i kaže, pola moje kuće je tvoja. Pola moje kuće je tvoja. Pola moje trgovine je tvoja. Moj, mi nismo na tom, na tom stepenu. Ali ovo što imamo u Siću, samo nije da se odveknemo, to je da me dovoljno. I to ono što mi želimo, da se naviknemo pomagati muslimanima. Muhammed Aleyhis Salam u kaže da čovjek koji želi pomoći muslimanom, Evo, mi sad želimo pomoć. Zamislite da ne skupe ljudi ni Marku. Nima mereci upišli su bili u tikafu posle nikovoj žani u Medini mjesec dana. I na svojnjem danu dođe i kaže ja nisam nikad u životu bio u Medini. Ni vidio Medine, ni ništa radio. Kaže, ne, ti spokšo. Dao sve od sebe. Allah je milostni plemeniti daje. Kaže, Mohamed Salam, ko ide za potrebom svog brata muslimana? Ostvario je ili ne? kaže, bolje moje ne da sjedi u utikafu u mojoj džami mjesec dana. U utikafu sjediš i Kur'an i i badatiš, ne sjediš ti bez utikafu. Sve to ti se piše ako se čovjek brine o svojoj braćima muslimanima. Da ćemo još jedan hadis koji za zanimljiv. Kaže, nastupnjen dan će doći roditelji Koje će Allah pitati za njihova dijela na, na, na, na dunjalu. Pa će im reći, ovo su vaša dijela. Brda bijelih dijela. Dobrih dijela, pa će roditelj reći, Gospodar naš, ovo mi nismo uradili. Ja ne pripoznamo ova dijela, kao da je neka greška. Kod Allaha nema greške. Kaže, ovo nismo mi radili. Kaže ima, Allah, vaše dijete je učilo Kur'an, a zato što jeste vi njega me podučili, ovo je vaše nagrad. Če nisi direktno radio ali si indirektno bio uzročnik da ti Allah subhanahu wa taala podari ovakva ovakvu nagradu i ovakva djela za ono što si što si radio. Значи, znači, kozova hadis poslanik ali selam vidimo koliko je bitno da čovjek ima osjećaj prema svom bratu muslimanu. U jednom hadisu Muhammed selam kaže: Unsur ahake e zalimen aw madhluma. Pomozi svom bratu muslimanu kada čini zulum I kada mu se čini zulum. A sada poslanika pitao Allahu poslanika. Allah poslaniće, mi se vatamo kada sa njemu čini zulum. Kako da mu pomognemo. Ali kako da mu pomognemo kada on čini zulum? Kaže, spriječite ga. Spriječite ga da to radi. Musliman ne može nikada biti neutralan. Je li vidiš nešto loše moraš djelovat? Ne može šeći, to se mene ne tiče. Ja sam odgovoran za sebe, svoju ženu, svoju djecu. To ne može. Moraš djelovati. Inače, osnovni temelj islama se ruše. A to je naredzivanje dobra, a oblačana od zla. Misija poslanika je u tome. Da je Mohamed Ali Selam kao poslanik došao i rekao ljudima, ja sam poslanik, zadužan za sebe, za Hatidžu, za svoje četvih čerke, ne, ne zanimaju me ljudi, ja nema sa njima ništa, neće da ide njima da govorim, da se oni ljute Ne ima tog ništa. Muhammed, a.s. je od momenta kada je postao poslanik išao među ljude i govorio ima Allahovoj vjeri. I to je dužnost, dužnost vjednika. Moraš dostaviti ljudima istinu. Hoće li oni prihvatiti ili neće, to nije tvoj problem. Ali ima jedna bitna stvar. Moraš dostaviti ljudima istinu na najljepši mogući način. Moraš biti ambasador Islama na najljepši mogući način. Mnogo ljudi je zamrzilo islam zbog nas. Zbog naših postupaka. Jer smo mi prezentirali islam na pograšen način. I udaljili ljudi od islama. Kada ideš ulicom, a pokrivena si, ili imaš bradu, ili se zna da si vjernik u džami, nociješ kapicu, dedo stari, vidi se da hađija. Ljudi gledali na tebe drugačije. Gledali tvoje postupke. I na osnovu njih je da nešto vjera ili nije. Zato je bitno da je čovjek toga svjestan i da uvijek ima na umu da je musliman kada ide ulicu. Jedan islamski učenjak kaže zašto ljudi ne slijede istinu, a ona je istina, a slijede neistinu, a ona je neistina. Kaže, zato što su sljedevnici istine unakazili istinu, a sredbenice neistine uljepšali neistinu. To je naš problem. Pogledajte harame kako se na putu reklamiraju. Mi nemamo tih svestava da reklamiramo islam na taj način. Ali imamo sebe i svoje porodice i svoje postupke na ulici. Moramo biti svjesni toga da u svakom datu, momentu, mi smo muslimani i predstavljamo islam na ulicama kojima idemo. Kaže bohsanik s.a.v men nefese an mu'minin kurbeten min kurebi jomil qiyame nefese allahu anhu men nefese an mu'minin kurbeten nefese anhu kurbeten min kurebi jomil qiyame ko otkloni ili ublaži prihod, ublaži nevoljo muslimana mi nećemo otkloniti sa ovim, ovim što radimo nevoljo ciljskog naroda nismo stanju ali možemo je ublažiti pa makar 0.0% 1% na kaj tamo možemo je ublažiti Kaže, ko ublaži nevolju muslimana, Allah će mu ublažiti nevolju na sudnjem danu. Abdullah ibn Mesud, asa poslanika sallallahu alaihi wa sallame, u jednoj svojoj izreci kaže, kaže, ljudi će biti proživljeni na sudnjem danu goli i bosi i žedni. Goli, bosi i žedni. Hadis poslanika alaih salam. Kaže Abdullahi min-Mesoud, pa će Allah pokriti stidno mjesto onoga koje je nekoga obukao na Dunjaluku u ime Allah. Udijelio odjeću nekome u ime Allah. Kaže, oni žegni, Allah će napojiti od njih one koji su napojili nekoga na Dunjaluku u ime Allaha. Znači, nagada za ono što radiš na ovom svijetu jeste... Da te Allah subhanahu wa ta'ala počasti na svodnjem danu kada ti najpotrebnija pomoć bude pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala. Na kraju predavanja neću dovoljiti. Hoću još jedan put da ponovim jednu stvar. A ona je da bratstvo muslimana je nešto s cim nema cjenkanja. To je osnova naše vjeri. E mi se toga ne možemo odreći. Meni je strašno žao bilo, kada sam gledao u zadnjih godinu dana, koliko smo i mjetka uložili da sebi kažemo da smo bošnjaci. Rastužilo me što nismo ni desetinu toga uložili da sebi kažemo da smo muslimani. Da kažemo ljudima oko sebe su muslimani. Da im dostavimo riječ istine. Samo da dostavimo. Allah kaže u amalaru rasuli illa al-berahu al-mubin Poslanik je dužan samo da lijepo, jasno dostavi ljudima. I ništa više. Mi nismo dužni da pratimo ljude, hoće li oni biti vjernici ili ne. Naša misija je da predstavimo istinu. Da je prezentiramo ljudima. I ništa više. To je bila misija poslanika Muhammed aleyhisselam je tugovao što mu ste ljudi nisu odazivali. Pa ga je Allah zboto ga ukorio u Kur'an. U suri Kehf mu Allah kaže: "Fal'alaka tarikun", kaže poslanik aleyhisselam, "fal'alaka ba'hirun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadith asafa." Zašto uništiti sebe? Zato što oni ne žele da vjeruju u ovaj govor. Iz tuge. Iz tuge, kaže mu Allah. Od tuge hoćeš da uništiš sebe zato što oni neće da vjeruju Allahov govor. Pogađalo poslanika, Allah kaže, nije to tvoje. Tvoje je samo da dostaviš, da kažeš ljudima to je naše. Mnogi ljudi se razočaraju. Radi u nekoj organizaciji, volonter je mjesec, dva, tri, pet godinu. Nema nekakvih rezultata, vidljivi, i onda kaže ja napuštam sve ovo, nekakva ideja toga nema. To je pogrešno razumijevanje prezentiranja Islama. Kaže poslanik, ali i salam, na sudnjem danu će Allah proživiti verovjesnike. Kaže, svaki će verovjesnik doći sa svojim narodom. Kaže, pa će doći čovjek, a sa njim samo deset ljudi. Bio poslanik stotinama godina, 100 sto, od dvijestog godina bio poslanik, odazvalo mu se 100 ljudi. Deset ljudi, izvinite, deset ljudi. Kaže poslanik, je sam, pa će doći vjerovjesnik, a odazvalo mu se samo dva čoveka. Čitav život bio poslanik, dva čoveka. Kaže, pa će doći poslanik, a jedan čovjek sa njim, samo njegov Ahbab, on sam povjerovao u njega. Sav narod ga napustio, niko nije bio vjerovjesnik u njega. Kaže poslanik, je selam, pa će doći vjerovjesnik i nema sa njim nikog. Jer taj vjerovjesnik Odradio svoju misiju. U potpunosti. U potpunosti. Bez obzira što mu se niko nije odazvao. Tako i što mi. Ako radimo nešto, radimo to ime Allaha i očekujemo za to nagradu. Rezultati nisu naša briga. Allah upući koga hoće. Da ću mu još jedan primjer. Muhammed a.s. je bio u Meku 13 godina. To znamo iz Meditefa. Za 13 godina je 150 ljudi primilo islam. Za 13 godina, 150 ljudi je primilo islam. To je ljudi koji su učinili Hidžu iz Mekije u Medijinu. 150 ljudi. A, 2-3 godine prije Hidže, je poslao jednog mladića iz Mekije koji se zvao Musab ibn Umir u Medijinu da bude dajja. Tamo 130 ljudi primilo islam. Je li Musab bolji ideja od poslanika, ali selam? Nikako. Ali Mohamed, ali i selam, je radio sa narodom koji je vrlo težak bio. A ovom je bio narod koji je želio istinu da je prihvati. Jer Musa je ostvario veći rezultate u kratkom periodu od poslanika, ali i selam, u većem periodu. Ali to ne ukazuje da je Musab bolji ideja, nikako. Nego nije isto sijati u nas i u pusnji. To je puno težeo da ti nešto rodio u pustinju. A Mohamed, sallallahu sallam, je tamo to, to radio. Gdje je narod bio na vrhuncu nevjerništva. Zato, nemoj posustajati. Uradi ono što možeš. Nas Mohamed, selam podučava i kaže udijelite pa makar pola hurmi. Udijelite pa makar pola hurmi. Koliko je pola hurmi? Pet feninga. Neset feninga, koliko to kože, ja ne znam. To je nešto što niko ne obraća na to pažnju. Kaže, mojme se vam udijeli pa makar pola hurme. Jasavi se so oprimjenjivali u Medini. U krizi, kada nemaš se šta jesti, dođe čovjek pokuca, nemam šta jesti, kaže, imam dvije hurme od tebe, jedna a mene jedna. Dao pola svoje, svoje hrane od dvije hurme. Udijeli koliko možeš. Muramo se naviknuti da pomažemo svoju vjeru. Ali svoje uvjerenja, Pazite hadis posan i ikade sam, s kojim ćemo završiti. Kaže, Ma min sadaka. sadaka ne umanjuje metak. Vjeruješ posan i ikade sam. Da kada udjeliš des maraka, da ti metak ne umanjuje. Da će ti Allah to dati. Od danas mi je jedan brat, posljedno pitanje, u kojem Allah govori u Koranu, u suri Tagabun. Kaže, I, ud, i dajte zajam Allahu pozajmite Allahu. Mi da pozajmimo Allahu. Tako ajde stoji. Pozajmi Allahu. Kažu me kako, kako je to zajam Allah. Kaže mu Fesiri, kaže sve što daneš u sadaku, Allah ti kaže ja sam uzeo zajam od tebe. Ja ću ti vrati i u dvostu ti još. Ti je dao Allah kaže što je? Des malaka, ja ću vrati. Ti je dao deset, ja ću ti dati opskrbu odakle ti nije bio propisana. Da, da će se te te pare vrati. Ne samo ti deset, nego još deset kaže, vojudaifu hulehu i Allah će udvostručiti tom čovjeku koji je dao nešto od noće dao. Ali koliko mi vjerujemo u Kur'an i koliko vjerujemo u hadis poslanika ili sallam kada Allah kaže, daj, jači ti vrat ima bolje garancije Ma bolje žiranta to znači, Allah kada jači ti vratu, ok ti daš ili poslanika ili sallam ti kaže ne umanjuje se i mjetak u delivanju Ne omanjuje se i metak udjelivanjem. Kaže poslanik Alayhi Sallam je prilike bio van kućeg, a Iša radi Allahu anha bila u kući. Došao ashab. Donio poslaniku Alayhi Sallam hedije ovcu. Čitavu ovcu hedije. Poslanik Alayhi Sallam bio isto merhamet. Kogod nešto nema, pokuca. Ima se za mene. Dođe mu čovjek, kaže Allah poslanice, ja i na djece gladne, nema šta jeste, ima šta kod tebe. Mohamed je imao devet soba. Ode u svakog sobu kod svoje žene i pita, imate li vi ništa? Devet soba, nema niko ništa. Ništa nema. Nema šta dodijeli. Nema devet žena. U tu dobu ko sam nikada desala. Kada je došla oca, ovi vas su miskini vidjeli. Donosi se oca, Mala medina, to je selo, bilo. I odmah na vrat. Tebada, ja išla da je vam pođe dijeliti. Ostavi samo plečku. Prednji dio ovce. Jer mama je sada volio, volio plečku. Kad došlo apostolika i sada vam kaže ma iša radijelala na la postanike, je došao jedan ashab, donio ovcu. Kaže, otišlo je sve osim plečke. Ču, otišlo, sve sam otišlo je sve osim plečke. Kaže postanik sada la la seleme, ostalo je sve osim plečke. To je ono što smo udijelili, to ćemo naći kad umremo. A ovo pojeli, od tog nekog hajra nema. Koliko mi danas pojedemo i što ne treba i mi smo premli Boga me otić, o, tri marke kolač pojesti onaj popit soke ovako onako ali nije za petaka kad se uzmeš kad neko dođe kaj daj pet maraka ruka postane teška. Ko da ima teg ne da da se podigne. A jel odiš sa, sa, sa rajom, izađeš deset maraka, pokažu kako je nije problem. Moramo neke stvari koje se promijenti. Moramo se naviknuti na udjeljivanje. Kad god udjeliš, traži ono ko će biti pouzdan da dostavi to. Ako ne bude on pouzdan, a ti se potrudio, tiš dobi svoje. Ti nisi promašio. Tebe Allah upiše da si dao svoje, a njega kazni što je v to pro ne vjerio. Mi danas imamo primjer ljudi koji su u naše ime, u ime naše države, sa našom zastavom, u ime bošnjaka, otišli i osvetali obrazama. Došli do, do napačeno palestinskog naroda, do napaćenog silinskog naroda i da dare ono što mi možemo. I svako me drago, kažem, ka vidi tako nešto. I ti ljudi su kod nas pouzdani, znamo ih, među nama su. Svi poznajemo. Zato kažem, na kajuvu predavanja, svako od nas, nek se odrekne onoga što može. Od one teće vrste. Kafa, kolača i ostali stvari radi svoje braće i muslimana Sirije koji nemaju one nužne stvari. Či dajte da se mi ono što nam je višak ovako, radi ljudi kojima je potreba nužna stvar. Hrana. Ili smještaj. Ili grijalica. Pogledajte na internet kada se ljudi pati. Da nas je nas to dostupno. Čak pojedinci od nas pređu pjeko svika, ne može gledat. Teško mu. Vidite, djete malo pati se i jednostavno pređe da, da, da, ne, da ne zna što se događa, da ne bio osjećao da ga ne grize savjest. Ja molim Allaha Subhanehu da nam ukabuli sve ono što uradimo. Da nas učini od ljudi koji govore i rade ono što govore. Molim Allaha Subhanehu da pomogne našoj braći u ovo njihovoj misiji da pomogne našoj braći, muslimanima, Sirije, umanje njihove nevolje, pomogne ih potiv njihovog neprijatelja i ubrza njihovu pobedu. Subhane kelam, hamdik, ašadu en laj, laj, laj, enta, estar, Da se mogući gospodar nagradu našeg čestitog hafiza koji je uvijek bio spreman da se stavi na raspolaganje i dio svog zekadena znanje podijeli ovako lijepim prijelikama. Ovdje smo u nasliju Staro Radakovo, to je pravi naziv ovog ovdje prostora koji se oposliju da cijete godine zove Babina Rijeka. Ovdje je dosta džematlija i džematlijki iz džami Ensar. I nama je najbliže ono što poznajemo. Pa ću vam ispričati nešto što je istina i što govori o tome kako Allah Đelešanom pomaže iskrene djete. Ja sam odrastao na ovom prostoru ovdje i moja kuća je bila na mjestu je danas žene ulaze u Insarđaniju. Uz tu kuću ulaze još dvije kuće. Kuća Rahmetlihađi Hasina Šavića i kuća Hadži Hamde Mašića. U te tri kuće od 65. do 85. godine klanjao se vrlo često namaz u džematu. Moj otac Rahmetli i dvojica komšija još dvojca Hođića iz drugog dijela nasjelja prema bazenu počele su u to vrijeme da govore o gradnji džamije. U Zenici prije toga više od 150 godina ni izgrađena ni tjedna džamija. Allahovom voljom na mjestu gdje se najviše je u džamatu gdje su bile te tri kuće Nikla je najljepša džamija u Zenici. Kolika je snaga iskrenog nijeta Koliko Allah Čelešanhu gleda na svoje robovi, na njihove iskrene dove. Evo, hajmo i mi večer svi iskren da ozaželimo da Allah Čelešanhu olakša našoj braći u Siriji, u Palestini, u Mijanmaru, u Somali i na brojnim drugim mjestima u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini. Jer solidarnost je bila i u Skonjević polje. Solidarnost je uključena i u način da se za djecu iz Kamenice koz Zvornika osigura jedan minibus uz pomoć naših prijatelja iz Turske. Samo bliska, zbližena srca mogu ostvariti ono uz Valahom Želšanovu pomoć što nam iskreno potrebno, istinu potrebno. Zato, evo, naš Hafiz vas je pozvao. Ovdje imate i humanitarni broj telefona koji nam na uslogu stavila humanitarni organizacija pomoć iz Visokog i čiji je broj 090-292-007. E, mislim da mogu uzvati samo ni sa BH Telekoma, ali ima načina i evo nešto smo i olovaka uradili e, pa ko kupi tu olovku također pomogao e, skromno za Siriju. Biće i ova kutija sa pomoći bit će prilike da nekom preporučite, koliko vi niste u prilici dakle da preporučite nekom bratu ili sestri za koga znate da može i želi ili vas pita kako na koji način da pomogni da ih uputite, da pomognu ovaj put za Siriju, sutra za Palestinu Prekostra možda nekom ovdje, na našim prostorima, jer smo dio onoga što smo imali za Sirio, nismo mogli prevesti u konvoju e, zbog zakonskih ograničenja i mi je podijelili nakon pripreme prvog konvoja koji je krenuo iz Zenice u februaru ove godine. Da samoguća Allah Đelešanohu, ovo naše sjelo primi u Kabuli, da naše nijete u Kabuli i da ako Bog da na sudnjem danu وماري سرينجد وودور شذال وسلامليكم رح بجر منذهب فض القصين يوحك الهو ب السمي ووك الغيميدوناددي ألا يا رسولي وانتفع يومي كلن فنادي الا من جلا فشب يحاقونكم امتي يريد السلام و السلام لا يمنجينا ان سنصنع فدون في خطر انا بلهم كسموم الود قاموا بالصدق وما من مخا بني حصاد الرصاص أتاه فما من مغيث ولا من عزاء أبي يا رحيم كشربت ماء إن طعنت فضب ولى من شقى وأمي يا أمي كفكي بكا وانت دينوكيا وعرض استبيحة وما من رجاء سوى بإله مجيب الدعاء رضيعي تمزاق صوت الإباء فكل يردد صوت الغناء وليل تصيح بكم دنسوا كرمتكم أيها الأغبياء آلسني سليم وقلبي كليم وعيني صارتك في السقاء أئن طويل